Розділ 15. Городище лежать на самому споті осіннього вечора, як під накидкою до воєнного фотографа. Чорнота в'їдається в сарматські гор, пухати, дерева, в людей, наче вугільний пил. Вечір такий потужний і категоричний, що треба вкрай просилувати свою уяву, щоб повірити у те, що вранці він безпомічно розстане, Засяє бух біля підніжя горба. Відкриється оголена печаль супокійних полів на всі чотири кінці світу. Відкриється людські обличчя із замашними рум'янцями, з тонкою різьбою перших зморшок чи із землянистими притінками старості на чолі. Вітер застиг, не дихає, став повітрям і вечором, а точніше став нічим, як людина по сітеалу. Ой, Тимоша, Тимоша, нема нічого сумнішого у цьому твоєму, Тимоши, світі, як осіння ніч. Бо вона, Тимоша, нагадує крайницю без джерела, людину без минулого і майбутнього. Зимою, Тимоша, не так. Зимою з нас вимерзають незужиті сльози, відпрацьована кров, поліснява того, що не збулось і вже ніколи не збудеться, Тимоша. Сьогодні ти, Тимоше, випустив із трактора старе масло, витекло до капіночки, залив свіженького і поїхали. А ти сам, Тимоше, а тобі хіба що зізнатись? Постарів ще на один сезон. Гонта лежить на дивані, м'яко порипають під ним пружини, Широке, як степ ліжко, захарашчене пухкими подушками, що пахнуть бугом, погусячий пух навіки просякним. Не розстелялося ще з весни, коли гостювала дочка із зятем. Промазочені руки лежать під головою, іноді стригається, бо прокочуються по них якісь заблудлі розряди денної втоми. Він нечутно усміхався, коли чув тихі сплески води у відрі. Не спить його, жабка, чи щавка з криниці. що ця бритка, холодна тварючка чомусь не викликає в нього відрази. Ой, Тимоше, Тимоше, знову починається ця довга й монотонна, як зубний біль осіння ніч. Зуб можна хоч горілкою ти Тимоше. І раптом надвалена хата заворушилась. Диван перехилився на бік. Тиміш скотився додолу, на нього поїхало високе вольтерівське крісло. Кілька разів він викидав його на горище, потім перепрошував, міняв на ньому тканину, ремонтував розхитані ніжки і знов заносив до кімнати. І, здається, не пив сьогодні, тому що, гій Богу, горб росте. Тоскно таленькали шибки у вікнах. Впало кілька полив'яних тарілок із різбленого мисвника. Дрібні черепки розкотились по кімнаті. Тиміж наступив на гострий уламок босою ногою, з зла попхнув вольтерівське крісло, вискочив на двір крізь провалину, що отворилася кутку хати. Почув, як затріщали старі делі в стінах. Погасли вуличні ліхтарі на стовпах. Завалували собаки по селу. Одна навіть зірвалася на поспішне, з перехватами в голосі, підвивання. Тиміш стояв спиною до хати, але всім своїм єством відчував, що вона валиться. Побачив, як вискочив з неї домовик маленьке створіння, схоже на сіре ягня, тільки без копитисть, з м'якими котячими подушечками. Очі домовика іронічно печально спалахували в темноті, їх підсвічувало зсередини велике і все прощальне розуміння, яке пасувало б літній людині, що позбулась суєти, або важко хворій дитині яка цієї суєти ще не зазнала. І слебини саду домовичок іще раз засвітив очима до Тимоша, став дитиною у білій льолі, схлипнув і перетворився на величезну чологічу постать, який навіть найвищі дерева ледь сягали плеча. Постать витягнула руку із довгим як спис козівним пальцем і моторошно-утробно зареготала. Між хотів ухопити домовика за його палець спис, але не дотягнувся, зашпортався і впав. Ще раз засвітилися і погасли очі хворої дитини в саду, гупнуло кілька яблук і ягнятко-м'яко покотилося вниз до цвинтаря. Хата оглушливо застогнала, зітхнула і враз перетворилась на купину побитого шашелем дерева, пересохлої глини та старих солом'яних вальків. Мариня Якау повертається із Савчиних хуторів, де проведжали новобранців до армії. Ішла, перебирала в пам'яті савченецькі новини, відсівала з них те, що нецікаве цікаве для городищ, отже і для світу, і збугу тягло холодною льоховою вільгістю. Кілька випитих келешків сливовиці азартно ганяли кров у маринених жилах. Коласки, вже прив'ялі груди, одвіргли від швидкої ходи, і вона назастібала шелестку нейлонову куртку. І вікна її хати світились, і вона пошкодувала, що зарано покинула гостину. Гринь ще не спить, і тепер до півночі буде шліфувати її терпухом свого самашного язика. Але діватись вже ніколи. Віддихається, заскочить у нужник, умиє розпашіле лице під краном, набачить глибокий черпак, ведмедиці, понюхає південь, який завжди пахне свіжим хлібом із рівнопільського хлібозаводу, і лисицей прослизне у сіни. Враз п'яненькою Мариною щось гойтнуло вона не встигла вхопитись рукою зарізьблений силоп хвіртки, не встигла мобілізувати свій гонор. Він саме дрімав у глухому закутку свідомості, хитнулася вбік і впала. У городищах погасло світло, завалували собаки. Мариня з прожого протверзилась, почуття самоповаги відштовхнуло її від землі, і вона встала. Сармацьким горбом гойднула ще раз, загупали яблука в садах, і Мариня злостиво подумала. Догралися, я ж казала, що горб росте, і зара кау. Дони вірились, дуже грамотні стали тепер усі. Гринь саме відчепив свою механічну ходулю. Припер її до в кутку в кімнати і заходився мити здорову натруджену ногу. Мариня вскочила до хати, намацала на ліжку Гриня, підхопила його на руки, Запалена цигарета опекла їй щоку. Гринь, як дитина, обхопив Маринину шию руками і винесла його на подвір'я. «Нога, нога, другу ногу забула!» – кричав Гринь. «Бач, як я спіла, спробуй теперка похатурницею назвати».